Endaian, gaude, endaia eta urruñaren artean den Euskal Itxasbazterreko eremu zaindu erdi-erdian, eta nirekin jon Jaile dut. Beraz baika iso, ni jon naiza, e, misiokar godu na animazio eta ingurumen eskuntzaan, zpeio Euskal Itxasbazteja e, elkartearen kari. Uhum. Edarki, eta zuk zure lana e, eskuntzaan, eta eta zaintzan eta bau eta zure lankideak egiten duzuan lana, urte osoan edatzen da, baina zuen gana askotan udaren urbiltzen gara udaren, zuen egitarra bat rinkotzen delako, eta gudau ere alakoa izanen da, sartuko gara, segidan hortan, baina lehera orkesten alko zenuke entzulentzat zer den Itxasbazterreko cpi ze lan egiten duzuen, eta ze zaintzen eta kudeatzen duzuen. Bai, beraz CPI Euskal Itxasbazterra, elkarte bada, Ingurumen ezkuntza garatzen duena hemen Ipag Euskaregiko itxasbaztegean. Gure boligoak hemen ditugu abadia ere moan, baina horroak ibiltzen gira itxasbaztegea osoan. Janaibaita hemen endaiatik angelu agete, garatzea ditugu laikintzak, eta sartzen gira ere piskal lujaldeetan, senpere, xara, inoa, Uh, kanbo arte gehiengueenik rengonuke eta kanbo tiklanda bahne kaldean beste CPE batek hartzen du segida uh, CPE euskal iriak uh, Zaintzen duzuen eta eta aktibitateak proposatzen dituzuen ere honetan aizu zuzen ere baditu zue puntuez berdinak asporo chipinguruan gaude orain hemen baduzue pizkaudenetarik badu museo izaera bat badu tienda izaera bat bada pixkat uh, ona iristen den jendearentzat arraera lekua ezagutzeko gune hau baditu zue beste eremuak ere gehiago hezkuntzara ikerketara zuzenduak nekatonea bezu zelakoak adibidez. pixkat iberri hori? Bai, hori da, pixkat gurea berraztasuna zepeen ez dugula bakarrik ingurumena garatzen, baizik eta jarripen uh, zentzifikoak ere hemen lujaldean, baina baina ere muan bai itxasbaztegian, hori lagetxea etxean kokatzen da. Lagetxea etxean baita ere garapen iraunko jarri loturiko ikintzak garatzen ditugu jendea uh, bideratzeko, laguntzeko uh, gaur egun go ba, modern dagoan transizio ekologiko horretan, entzatzen gira behintzat eta nekatoenean gehiago kultura eta arteari loturiko ekintza desberdina garatzeitugu alde bat etik guk animazioak proposatzen dugu gazteerik eta best aldeetik baditugu bi egoitza, nun arteak ageratzen alditugun egon aldi batzuk proposatzeko eta hortan izaten aldira bai arteari lotua edo zoin arte moduari, literaturari uh, moha edo zoin uh, gaiari buruz Sartuko gara, segidan udarako prestatu duzuen egitarrauan maina egunero, egitarrau hortara bereziki heldu ez den bisitariak ze atxeman dezake horri ze eskaintzen diozu esporoztipin badapiskat denetarik bisitak, paseoak badira zer da eskaintza egunerokoan? Horda, deia lehen informazio garantzitsua, da asporosti pieetxea urririk um, bisitatzen aldela. Eh? Doainik, etortzen zaizte, familian, bakarrik edo. Hor, uh, atsemanen duzu, e beraz, um, agente bat, xartzean, uh, uh, piskatorra bideratzeko zuen ikerketetan Badugu, beraz, uh, espazio bat, bai museografikoa edo um, museomodukoa. Deitzen dugunak guk interpretazio zentroa edo um, zentroira unkoja. Hor, uh, Euskal Erlaitzean, atsemaiten diren, aberastasun, ekoloko ko guziak aurkeztuak zaizkizue hiru hizkuntzetan, Euskaraz Frantsesesez eta gaz e, eta espainoleez. Uh, bestalde uh, big genetailen badugu baita ere erakusketak gela bat. Nun hor hiru ilaite guz erakusketa desberdinak itzultzen diren, z bortxaaz uh, inguruenari lotuak ba sinpleiki ljaldeari. Lujadearekin lotura duen edo zer, gai aurkezteko parada dugu gela hartan. Eta momentuan ari gira itxasbaztegeko bioan iztasuna aurkezten duen erakusketa bat aurkezten. Ba, mm -hmm. Eta erakusketa hortaz gain erran bezala egunerokoan erokoan baduzuen hortaz gain udarako Egitarau berezi bat prestatu duzue. e. Eh? Gehiena frantsesez da euskarazko pundu azkar batzuk ere badira aipatuko ditugu hoiek zergatik udarako egitarau berezi bat zerbaitan hitzago eskaintzea ezagutzeko territorio honea aldu direnei bisitatzera edo bertan bizi direnei garrantzitsuada da Be, dak izuen bezala, hemen udan kanpoitiak asko etortzen dira, beraz nola ekan. Guk nahi duguna, da hori eskaintza lodiago bat eskaini, ez bakarrik laguneko treintipia eta doni baden horitzuneko edo endaiako handartza deskubri dezaten. Beraz, entzatzen gira, aste guziz, haste hart goiz eta hostegun goizetan, goizetan abadia eremuko bisita gidatu bat proposatzen. Bestalde Erlaitzan ere lan asko eramaiten dugunez eh, Euskal Erlaitzeko bisitagidatu bat proposatua da hasteguziz haste askengoizetan. Eta dibidez hostiral batez hilabetean euh, joiten gira bidarteko erretegia gune natural babesturat hor ere departamenduarekin euh, partaitetza bat dugunez eta Ez gira bakarriko bat ere moan egon behar, baina baizik ere hemen itxasbaztegean diren beste gure naturaletan, bat jendeari beti behar den esplikatzeko ba, natura hemen aberatsa dela eta aberatxa edo edeja izan baino gehiago ze garantzia duen hemen lujaldean. Beraz, hortan da azkenean gure, gure lan atxe maiten. Horrek dira, horra aste guziz errepikatzen diren ekintzak. Bestalde, uh, udantzeak ostegun guziz antoratzea ditugu, deitzen ditugunak bioaniztasunaren ostegunak. Hor ahatsaldetan, asporos tipikoetxean, badugu baita ere itzaldigela bat, eta hor, beraz, iz, uh, izlariak uh, gomitatzen ditugu, hor du bat erdiz edo bihortuz, gai bat orkestu dezaten, bihan iztasunari lotua bistandena. Hor adibidez, ustaila bukaeran, eluden lastean ageratuko dugu Jean-Claude Henrique, bera da espezialista bat bale eiziako gaiari buruz, eta orkestuko dugu ba nola eiza hasi zen hemen Euskal Herriko Itxasbaztejean, eta eh, laietatik eta nola garatu zen eta urrundu zen eh, ternuako lujalde etarat. Ondoko hostegunean, uh, Josian Poboski ageratuko dugu, bera ozeanografoa da kapena elkartea rentzata, eta berak esplikatuko digu uh, iltzen den bioaniztasun hori nola erortzen den itxasuan, eta nola helikakatean, ebe barneratzen diren hildako uh, animare edo abere horiek. Geroen txatzen gira ez bak aike espezialistak eto garazten, zato bak ikut jendea batzutan ba geago kulturari edo beste ikuspegi batzueri lotua dela. Beraz, argeratuko dugu agogilaren amahean, Michel Bachelet, idazlea da, eta um, liburu biziki polit bat idatzi du olagajoa riburuz. Libur hori daitzen da um, osa uh, misterioak eta magia, eta beraz, esplikatzen du hori uh, aheman berezi bat soktu dena auktiki batekin eta olagajo batekin. Hor ere geago edo tokia usteko. Eta ondoko hostegunean, aldiz bertze espezialista bat, Marinoel de, Cas de Casamajor uh, ageratzen dugu, bera ifromer erakundeko ozeanografo ocean bizikiezaguna da. Uh, urteak eta urteak berarekin lanean arigirela ere, behar dugu badaitzen diogu eta olako itzaldiak edo ateraldiak uh, etortzen da uh, proposatzerat. Beraz guretzat... Um, Biziki, aberaz garriadaz, eta CPIen baitugu gaitasunain hitz, mainan olako momentuetan, guk ez ditugun gaitasunak be, dituzten bertze pertsonak ezagutzen ditugu, xaretuak gira pertsona haiekin, beraz, paradai maiten duz zinez, publikoari normalki maite duen edo zer gauza atxe maitea olako, olako ekintzetan. Eta azken azkeneko ud, udako osteguna, Bioniztasunaren osteguna, 200 albui inxektua dituen espesialistarekin, uh, berak espikatuko digu, ba inxektua horiek ze lotura duten, uh, gure etxetan randatzen uh, ditugun baratzeekin. Oja, bai ditugu, ba inxektua batzuk lagungahriak direnak, baratzearen zata, tomate eta beste baraskientzat, eta alderantziz beste batzuk uh, nahi ez ditugunak, beraz nola naturalki be E, zeh antolakuntza plantanez hartzen aldugun ba naturalki horren kontra bohokatzeko. Hora pixkat hostegun, hostegunetan antolaturikoa, eta agian orain ba, ba, euskal ekin zetara pastuko gira. Bera zagogilaren iro eta lauean bakantza guztietan bezala zepeioen antolatzen ditugu bi eguneko ikastaroak, aurre aurreizu zenduak, deitzen direnak opor sortzailea. Hor helburua izanen da ingurumena eta artearen bi begiradak gurutzatzea bi egunez. Ekan nahi baita, goizetan, e, aktu koditugu aurra gurekin, CPIoko animatzaile batzoekin, eta joanengira ingurumenari loturiko gaibat deskubritzerat. Hor, e, kasu oktan izanen da, itxasbaztegeko, e, mare ahteko ere muo dugun bioan iztasuna deskubritzia. Beraz, bi goizetan saurrek hori eginen dute, Baila dute baita ere asporo estipin dagoen erakusketaz. Eta argatxaldetan, artista baten laguntzarekin, ba manera artistikoan goizetan ikasitakoa edo hori, erreproduzituko dute artistikoki. Beraz horrek emaiten dituzinez obra zigarri e, politiak, egia da batzutan zutan galetzen galdetzen bai diezu, ba, ehan, nola txeman duzu goizuntako animazioa, gauza asko ikasituzu? Eta horre goten ba, hor, uh, da, deus errangabe bakizu. Azkenean, hor agertzen da, artearen bitartez, aurrek paradau dutela esplikatzea, adieraztea, urertu dituzten gauza batzuk, itz egin gabe. Eta nik zinez hortan apresiatzen ditut uh, momentu horiek. Denak uh, gaigira usteut uh, ar, uh, artistak izaiteko, ez horsoenak beharba, baina behintzat gauza batzuen sortzeko, eta sorkuntza horien bitartez, ba, gauza hain nitz uh, adierazten alditugu bertzeri. Itzultzen zait, bisikleta eta ederra baduzuela eta biziki publikoan hitzari bideratua bada agian helduagoentzat bideratuak diren gauzak e, ez dakit baleena aipatut duzu hori historian sakontzen duten gauzak edo intsektuena ba, gure bizitza praktikoan agian heldu bizitza praktikoan ulertzen diren gauzak eta beste gozatzuk aurrentzat bisiki publiko ederra iezagutuko duzu hemen ezta udan Iudan ba, eta azkenean urtean zehar ere, hori eh? ere da piskat uh, azpimaratu dugun elburu nagusibat zepeien, ba, ikizo, tokiainitzetan idatzia da ba, publiko gusiekin lan egiten dugu. Eta azkenean uartzen gira helduak ba, bakarrik edo gaztiak bakarrik hurbiltzen direla, guk zinez hor entxatzen gira, urtean zehar publiko guzi-guziakunkitzen. Beraz hor eldu entzat, e, kanpoko diendearen entzat eta horrentzat aipatu ditugu ekintzak orkestuak izan zaizkizue. Baina urtean zehar nere misioetan, adibidez, garatu behar ditut animazio eta proiektu batzuk zailtasunetan diren publiko entzat ere. Egan nahi baita, idoten naizela, e, zahar etxetarat, argeratzen ditut aurre doeldu elbarituak, e, zailtasun sozialean diren aur batzuekin ere proiektu hainbat garatuak izan ditugu Beraz, zinez ezan bezala publiko anitzarekin lan e, egiten dugu eta gu guadugu lan egiteko luza zora indik. Baztakit bauzun bertzeri gehitzeko, Jon? Ez, justu, ba, natura azken ezan, bat izan baino ba, gure planeta dela, ez? Guk ere ez guantzibar naturatik eldugirela, beraz, horra gu dugu gure lan da, pixkat gaur egun ikusten den deskonexio hori ba, itzaltzea edo eta egaita diandeari. Ba, naturan edo zoing gauzatxe dituzue, ez bera dituzue maite intsektuak egian ba, uh, itxasoa maitatuko uzue, ba, beti zerbait maitatzen alda eta zinez behar dugu gaur egun konsiente izan, oza natura hor dela, babestu behar dugula eta guretzat zinbesteko dela. Ba, Euskal Itxasbasterreko natura zaintzen dutenen partetik hori hobeki ezagutzeko animazioak eskintzen dituzu beraz udan ber, bada modurik animazio hauen zerrenda egitarau hau berriz bestenonbait ikusteko, oroitzen ez dutenentzat? Bai, bistan dena, eh, uh, horrentzat du edo CPEE Euskal Facebookera edo webgune bat da ere, beraz batean edo bestean uh, orainzeta ipatutako egitaraua jometen alko dosre beritz. Hortse beraz deialdia eta hortxe gomitak ona etortzera paisaia biziki biziki eder honetan murgiltzera eta eta egunerokoan asporoztipira ere hurbiltzen alziste baduzu horrerakusqueta biziki ederrak eta eskaintza biziki ederrak mila eskerjon gurekin mintzatzeko tartea hartzeagatik Ba mila esker zorik